Чів театрально закотив очі під лоба, а потім склепив повіки. «І це все?» – скептично спитала Софія. «Так? А що?» Трохи збентежений тим, що не справив на Софію належного враження, сказав Чіф. «Пардон, а материк з чого утворився?» – спитала його жінка. «Наш переказ про це мовчить». Завагався Чіф. То не наша справа. Нехай білі про те подбають. Софія подивилася на годинник. І ще сорок хвилин теліпатися морем. Отже, треба себе розважати. І вона продовжила допит. Тоді інше запитання. Землю із дна моря дістав баклан. А народ шанує білу сову. Чому? Бо вона звела гніздо на одному з островів. А де вона взялася? Я про це не думав. А баклан куди подівся? Цим запитанням Софія вбила чіфа на повал. Екс-чіфа треба спитати, невпевнено сказав він бо, погодилася Софія, інакше якесь непорозуміння виходить. Та й взагалі, міф ваш якийсь непереконливий. Баклана я ще можу уявити до створення світу. Він харчується рибою, тобто він став пізніше, вже після створення світу, харчуватися рибою. Адже риби в первісному океані, як я розумію, ще не було Чив заперечливо замахав головою, хоча дуже непереконливо. Ну, словом, я можу повірити в те, що Баклан міг тисячоліттями до створення світу літати над правічними водами океану, час від часу сідаючи на воду, щоб відпочити. А при чому тут сова? Вона птаха материкова, над водою не літає, бо харчується мишами, чи то пак – Полярна слова харчується лемінгами. То де ж вона взялася? Чів напружив чоло. Софія всміхнулася про себе. Ну, взагалі-то вона приколювалася. Вона цілком могла б проковтнути недосконалий міф про творення, який після багаторічної деградації нагадував опатрану курку. Однак щось її смикало за язик. «От уявіть собі, – вела далі вона, – приїжджають до вас фольклористи з материка, ну, скажімо, з якогось крутого американського університету. Розумні люди і все таке. Хочуть вони вас досліджувати. А ви їм що? Оцю примітивну казочку?» Чіф подивився на неї перелякано. «До нас і справді. «Приїжджають американські антропологи наступного тижня». «От бачите?» «Значить, розказувати треба не так». «А як?» «А я хіба знаю?» – різко сказала Софія. Однак, побачивши знічений вираз обличчя Чіфа, миролюбно додала. «Ну, можна почати приблизно так. До початку світу, коли ще не було нічого». Лише первісні води океану, над тими водами літав великий баклан. І носив він на собі свою жінку, білу сову. Я позвонаю, йому каже, я б хотіла відкласти яйця, щоб вивезти пташенят, але немаю де. Чи не міг би ти дістати трохи землі з дна моря, щоб я могла звести гніздо? Сова не може бути жінкою баклана критично зауважив Чіп. «Чому?» «Тому що це різні породи птахів. Сови ніколи не паруються з бакланами. Це протиприродно. А білі з індіянцями можуть?» «Можуть. Це ж міф. Це метафора. Адже йдеться про людей білої сови. А ви ж метиси?» «По-моєму, все логічно». Це історія вашої метрійської спільноти. Чіф замислився. Ну, а далі що сталося? Спитав він у Софії. Ви мене питаєте? Це ж ваш міф. Чоловік завагався. Ну, як би ви ну, розказували цей міф, якби ну, були нашим Чіфом. Софія явно розігрувала спектакль. Ну, я б, я б сказала так. Баклан сову послухав, пірнув на дно океану, дістав звідтиля з згусток болотистої речовини і виніс його в пазурах. А чому болотистої? Ну як чому? Адже земля в океані мокра. І він ніяк не зміг би її посіяти по морю, навіть якби дуже захотів».